الحمد يق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سباب هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد الله ليشني جميشانه ككوية بوستر يتروبسي لذلك هو إسلام يوقف لدنه من بعضنا شيئا قلت مرة وضيك prilikom naše grada ili života uopstena, na on ne Od toga je prvi princip, da čovjek mora znati. Ja ne ima rada nikakvo bez znanja, ili rad bez znanja ne vredi. Može biti jednoobčno nemitanje. I zato to, kaže mi se nalazi, da ja ne faalad, poznaj. To je prvo, što moraš. Upoznaj stvari, šta valja, šta ne valja, šta je dobro, šta je dobro. فعلا أنه لا إله إلا الله اضناها من قوة أقوة أسنى ودوشنا بالله عزيزان لكن هذه اضناها تشتريه لأنه مراشتره اضناك يقول لها برميانك هذه اضناها مؤسسة ويقولون اسلام وقرآن وقرآن وقرآن تخفى وقرآن وقرآن وقرآن znanja oni koji nicu radi i pa to ne znanje. Dakle prvo je znanje. a drugo je rad to to ne znanje. Jerno doz drugvoga nevadja, pa tako je ni o redu, onaj koji zna, a ne radi koto ni, ni o redu, koj, onaj koji voče doješto da radi, ali mezna kako treba da radi. I vam aj pozna to načel je, a je ta i svojja temperjeha. يا الله سبحانك يا غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكيف نس اكو كيف كتمو مو دوو شنو كيف كتمو مو سобраت نايليتي شو يكون مستقيم باذن الله تعالى المستقيم وله سلهه بولين على الطريق دعون بده سنه مزا دوان كيف شبيك تروحين لمدو ما توي توه جوا راغدنا يبيت نايغني يا الله على هالتكاذب بس هو بده ينعطي طريق Koye to put, put oni kojim Ajda ostaje blagodati. Ani to put oni koji su nasebi izzalallahu subhanahu wa ta'ala, na koje se Allah raselio, niti put oni koji izalutani. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to kaže to kazi, vojil maghdubi alayhi, oni na koje se Allah nije smio da raselio to džihad. A oni koji izalutani to su kršani. Vašto Zato što židovi su znali, ali nisu htjeli po tome da radi. Kalu se mi anava a fejna. I to ko što je rekao. Odgovoriše, čujemo, ali smo aacije Bože. Neumidu ja mila. Toliko što mi je ova srca otvrdila. Kamenog srca. Kad je muza ala i salao jedan od najvećih vojskovođa i velikih poslanika, ono razmi mi napršao kad imi rekao, idemo pobjedićemo, sigurno Allah ne pomio da ubećava idemo, smiriti me šta su, šta su mi rekao ti juri kažu, izhev enteva rabbi idi ti i tvoj vopate borite fakatila, illaha huna kajdu mi odisjedimo java, taj ljud ni nije korejnstvo to znanje kod nije nevrijetilo i zato se Allah najnih rasljio nije kod nije to znanje preporodi zazvalo Jedan od najvećih poslanika, jedno od najboljih znanja, to je znanje vjere, nije to ni drugo nije koristilo, zato što to nisu vajali. Ja vajali. A drugi, ok balun, kršan. Šta je sa ima? Oni su htjeli da rade, ali nisu znali kako da rade. I šta se desilo? Zalo vutali jednostavno. Kao onaj koji ide u tamnoj noći, ništa ne vidi, nema, u, u zasek, Svjetljivku ne ima ono čim će osvjetljavati svoj put, normalno da će zavukat. Ne vidi kuda je koda, kuda ide. Tako se desilo sa juna. Tako prvi, prvi princip jeste princip gnanja. I to Allah je nešanujem. Ubraja u najveće ibadete. Znamo da je prva riječ bila ikla, uči, spoznaji i saznaji. Ali čim nam je Allah, re, znamo, naredio da učimo, prekao nam je inačin kako da učimo. Da to znanje bude u ime Allaha. A ne u nebnjavu kao u ime šeitana, u ime svega drugoga u ime Allaha. Ne. Samo ima Allah, Allaha. Bismi rabbi. Što kajimo Bismillah. U ime Allaha. I zašto prilikom svega pomijemo Bismillah, kažemo, u ime Allaha. Da se potvjedimo na, na taj jedan veliki princip da to učenje bude u ime Allaha, jer ima onih koji uči, ali žalutaj opet ne vredim to znamenje, zašto za to, što mi bilo ima Allaha a zašto u ima Allaha, zato što te on stvorio alledih halak voditelji naši, ima u velike dužnosti prema razoši voditelji, ma to znamo ili tako Zato za to, što su potrudili okona, za to, što nam daju, zato to, što nas voli, za što, za to znamo što je اللهم حقی روی از روی این است ناشه ردیته ناشه ردیته نیست بلوچی ولی که چمو سر ردیته که چمو زنی ایماتی که چمو نفک ایماتی که چمو زیبی تیسه تو اللهم روچی نیمو حقی اونو روی ایم از این روچی از این روچی اونیمه گسپدارت لگه که چه سر روی تو زنی کده بوده وإمع الله سمعت رسيداتهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة كو سأبهد يبني دوتا تعالي شي نعوك اللهم أولاك شعبه دجنة فقال من ناية شيء داعي ذي مطائلهم الله كدائه ناقيم راد فتنعلم إذن إن كان على بيينة من ربه Begine, ja sam znak, ja sam dokaz od Allaha, zašto to radiš, Radim za to, što mi je to Allah odredio. Zašto planjaš planjam za to, što mi je to Allah odredio. Zašto te zrtvuješ na Allaha, zašto u putu? Kto ti je dao to pravo? Dao mi je to pravo uznišeni Allaha, zašto mu. Gdje pije to da ti imaš pravo da te boliš, da te zrtvuješ, Svoj život daješ na Božjem putu, na svoj imetak daješ svoje vrijeme, gdje kdo piše, piše u Allahovoj knjiži, Kur'an i Herimu, koji je on, nakon je on stavio svoj trečan. Što mi kažemo u našem urfu, u našem aletu, čovjek se jel da podpiše na svoje pismu. Allah je stavio svoj znak na Kur'an, a to je ta budžiza kur'anska. Dokad jasno da je to došlo od Allaha, da ne mogu dosta druge i trečanike s ne ti mrađ po tome izmene najde či i bade i nakon toga nakon ta dva lelika koji znači praktično shahadet la ilaha illallah muhammadu rasulallah to je ilum i to kako to započimo la ilaha illallah znači izmene si jedoši dan ima drugo zboga ište izko koji je zaakružan da se obožava da se zda niha živi, nu umeri osim Allaha djelršan To je la ilahe bi Allah Dakle, sve što bi dolazi kao islam to prihvatan To je znanje Muhammed ur Muhammed i Allah ur rasulullah što znači ono što je to on radi i ja to rabi slivim gautome rad jer on je došel da pojavsni Kur'an, da pojavsni islam da islam ne ostane teorija, nebo da bude Na da ljudima dokađa, ljudi koji sumnjate u to, jednog pametnima ima da razmisle i mogu zaključiti. A drugi još dodatni dokan somni, te i mislim pametnina, jeste ova moja praksa. Da ću uspjeti u tome i uspjeti. A glupi, ja li opet nije denet, glupi samo slijede, koga slijede? Slijede ono ološ sljede one šeitanske puteve koji se spomenju u hadisu Rasulullahu wa sallallahu alaihi wa sallam kažu jedan je pravi put a drugi puteva je puno i na to ne na tim drugim putevima na svakom odnji svoj šejtan poziva u to, nekoga će preko muzike nekoga preko Neko njegovi strasti, nekoga preko položaja, nekoga preko dunjaluka, na razne načine šeitan ispituje gdje si slab da tu uspije. Kad si slab da tu uspije i zato nas Allah, zato i da je ovaj danas, ne samo ojača, nego i da druge strane od svih loših šeitan si utica bilo od juda i džina. Nakon onoga šehadeta, iluma i rada po tome, moramo da znamo neke principe koji su vrlo važni u našim svakodnevnom životu. A to je, ono što je Resulullah s.a.v. govorio s ovima sahabima, mi znamo da u islamu nije ništa propušteno, a da o to ne, islam nije rekao sve mišljenje. O valja, ovo ne valja. Ovo, ovo radite, ono ne smijete raditi. O svemu je islam progovorio. Tako, spominje se u sunnini dnimađi. U početnim pogladima toga sunnina, u prihvatljivom hadisu, se kaže da jedan židov rekao ashabu Rasulullah sallahu alimu sallam svemu vaći je naučio vaš proslanik. A on mu odgovara kao ovaj šta <laughs> hoće drugim vrećima da mu kaže u islamu vašem o svemu se govori kako so to. A onda mu kaže jeste naam hatel herar. Čakrat da je naučio kako ćemo se čistiti. U najmanje citite nalazi, opisuje, ništa nije napušteno, ništa nije propušteno u ovo vjeri nam da ne kaže. I tako je resul Allah, alaih sada sallam Govorio o najmanjim cibircama i detaima A kamo li o stvarima koje se priču Umeka, života naših Cielokupno Tako je od toga Jedan veliký princip Koga moramo biti svjesni A to je Nekada čovdje ku svome životu Ili u životu cielokupnog ummeta. Jer kao se myslimo Za sebe, mislimo i o našem ummetu, O cielo cijelokupnom ovom narodu muslimana, o muslimanima uopšteno, ko što je Ibrahim dovo čini kada je napravio ke'abu, Rabbena al-firli vali vali ideje uveli vale mu'minin. Bože, oprosti, meni, mojim vrtajima, uveli vale mu'minima, svim vjernicima. Dakle, mislimo da to ne umetu. Tako je Rasul, ala i sada, salam. Najinčit ćemo u našem životu, ko što reku, i u životu umeta, na neke probleme, na neka pitanja koja na prvi pogled nam izgledaju nerješiva nađit među ulema od muslimana onih koji kažu ovako drugi kažu ovako može se i ovako može se i ovako sve je džajis i onda propiti tajni kao propiti gube svoju važnost što navod je kao primjer kod jednog nedoučenog učenika koji je htio što prije da postane profesor prije vakta pa došao je među narod i kada su ga ovi pitali on je govorio u tome se ulema razišla u tome je razilaženje u tome dosidio, haže, idu, je razilaženje kad se je neko ovo i dosetio pita tega kada do Tavhidu Allaho je doći Kada se da ih pitali, naviknut, navno, prije, kaži, o naviknut na kako govori prije, kada je u tome ima razilaženje. kad to je vrlo, ja ću mu što raditi, sam tako se Nije to rješenje. Tađina da, da u svemu ima razilaženja. Ali je li svako razilaženje ispravno? I šta je naš stav? Kakav treba islamski da bude naš stav prema tim razilaženjima? Kako da se postavimo? I najmanju ruku da budemo rahat. Da znamo šta treba da radimo, a šta ne da radimo. Ako se ostave propisi, tako da niste da bude, hajde, jedni kažu ovo, drugi kažu ono, treći kažu možda i ovo, a opet ćete naći nego ako kode u, u, u krajnost, pa može i to, onda bude svašta i onda žarijat ne ima svojih granica, onda se može svašta. Jer ćete uvijek naći neko ko kaže i ovo neko ko kaže i ovo. Kako uzeti? Za koje principe uzeti? Na koji i kako postupati u takvim dršnim situacijama? U tom pomredu mnogi su ajeti hadice. Ovdje nećemo ih nabrajati. Nego ćemo napomenuti neke. Da vidimo sa jedne strane kako nam Islam daje rješenje na ta pitanja i s druge strane kako mi treba da postupimo vina. A to je pitanje razilaženja. Pravo taj princip. I rješenje njegovo. Znači ćemo u suratu Nisa i među ostalog suratu Nisa poglavlje sura kuranska koja je dobila ime Potom je što se žene u njoj spominju pa kaže suratu Nisa sura poglavlje o ženama žene, žene u toj suri nisu glavna tema o kojima sura govori sura govori o tri bitnije stvari I zato su tu suru nazvali i drugim imenima. Suratul Nisa se zove Suratul Muć Temera. To je sura koja govori o muslimalskom društvu. Govori među ostalog o unutrašnjem uređenju muslimalskog društva. Govori o odnosu muslimana prema njelovim neprijateljima. Govori o Odbrani muskribana, to su tri bitne činjenice, jel tako, gdje je za opstanak. Prvo, kada govori sura Tulumuštena ova, sura pod društvu islamskom, govori o ženama, zato što rbi žena, mnogi problemi nastoju po među muškarcima isto tako, ako se ne slažu. Da su najbolji ahbabija kojim žene nisu u redu, poslada će se zavrata, da će se uvratiti. Ako oni ne znam isto kako će postupat Ako nije u, re, u redu porodica Čovjek izrađe iz svoje kuć, kuće Ništa je pjanost Kada je, kada je čovjek pijan Izrađe ne zna kod voda Kod tam krenu pomysli Uštem ja kod vodam Saj ja ovo radim Problemi kućni Ništa bada čun I ni nešta i ništa kod voda inšala. Problemi što nastupaju Allah je rešani u suri kad govori o, probleme, rastave, draka, ita, chodaje, o problema rastave, braka i tako da u ad centru tih problema spom je jedan ajac a to je ajac hafez u alas falavati talite na namaz no nemojte tih problemi da vas odvedu od namaza u centru tih problema spom je ajta namaz čuvajte namaz nemojte da vas to zapovi od namaza čuvajte pita se už enama to buhva Pitanje o jetinima, o nasljednom pravu, svojno to je nisam govori, i tako dalje. Govori o odnosu muslimana prema židovima i kršćanima. To je vanjsko uređenje prema, prema drugima i o odglednju muslimana i dalje napredovanju, a to je o džihadu govori. O tri najvitnije su teme se govori u toj suri. Između ostalog, govori se, pošto je to sura, o uređenju društva muslimarskog Hori sa ulednum vrnu vipnum Odnosu Koy mora biti nežu muslima nema Odnosu vadaara prema Kodanisi ima ipodanika prima vadaara Inna Allahe yamurukum In tuedu l'emanaati ila ahliha Allah vam narajije Vrva vadaarima Allah vam narajije Da Emanete Da zniete وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ كُونُوا بِالْعَدْلِ شُهَدَاءَ ۖ وَلَا تُطْغُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ دِينُ مَنِ اتَّقَىٰ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ آه الله استغفر لي سيدي صدق قولي أيها الذين آمنوا اتقوا افيه الله و افيه الرسول slijedite Allaha i njegovog poslanika و اولي الامري ملكم i vaše prvake Ulema islamska, posebno mufeciri tumače ovaj ajet i kazu prvati to je na prvome mjestu Ulema a na drugome mjestu to su vladari koji rade to u Allahovom zakonu, jer nema potlušnosti nikom je od Allahovih stvorenja u onome, u čemu je nepokornost, stvorite je Allahu Dzelešanu. Dakle, kad neko drugi naredi, nešto što je Allah zabranio, ne ima u tome slušanja, bio to rolitelj, bio vladar, bio ne znam ko. Jer niko nije prečio od Allaha. Nama nije dozvora da kažemo, ba Lava je prečio od Allaha. I to ne bismo nikada rekli svojim riječima, ali ne smijemo dozvoliti da mi to kažemo svojim Dijelima, svojim radom. Možda mora reći malo, ja priznajem sve, ali ja ne rad poslom. Ne malo ja i ne tako rad. Dakle, slijedite Allaha i slijedite njegovog poslanika i onej koji su prvaci među vama. Ulemu i vladare. Ali jednu svemu, Allah se slijedi neprikosnoveno da i zato kaže, e, ti je Oblahe, slijedite Allaha. Tej gander Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam on se slijedi neprekosloveno i zato kaže i slijedite, opet potvrđuje mogao je Allah zašao uveći slijedite Allaha i njegovog poslanika ne. slijedite Allaha i slijedite njegovog poslanika i na treće mjesto mjestu kaže vaše prvake ne kaže i slijedite vaše prvake što bi značilo neprekosloveno što kaže ima da se sluša, ne hvalite, kur'arski tekst je precizan Ne ima harpa suvišnjog Niti harpa koji bi trebalo Još dodati, ne Kačno je Allah znao kako će šta I mudro kazat Slijedite Allaha I slijedite njegov poslanika I vaše prvake A nije rekao i slijedite Ne priko ne I slijedite vaše prvake Dokle kako To je naša tema o kojoj Hoćemo da progovorim je to u granicu Te uleme isto tako, kao i vladara i svakoga drugoga, stali je od nas ili učeniji je godinat. ne mora biti u snemu učeni, može u našemu biti učeni, da li da ga poslušam ili ne u dosičnoj situaciji, šta treba da bude predamnom, kako mizan, kakva mjera treba da je predamnom, da ja mogu iznebiti u to uredu ili uredu. Se internazatom cijesih. A ako se razi jete u nečemu Se rudduhu ila Allahi wal Rasul Onda se Udrahajte on Allahu i jeho on poslaniku Onda gledajte se kaže Allah i jeho poslaniku In kuntum tu'minu ne billahi valjewmi l-akhir Ako vjerujete Allaho jisudni dan Kako ako vjerujete Allaho jisudni dan To je, drugim riječima znači onaj urod koji smo rekli. Ako vjerujete Allaha, ako imate znanja, ako imate imana, iman. A drugo, ako vjerujete u sudnji dan, da ćete polagat resum za ono što ste radili. Dakle, i imam i rad. Ako ste muslimani kako treba, i znate, i radite potom. In kultum tu'minuna billahi veljeum il-ah. يقول الله أنه يريد أن الله يملكه يكتابه لا سهده درغي مريشه أكو تريكي لا إله إلا الله أكو ذاته إلا قراريته أكو ذاته إن كنتم تؤمنون بالله أكو ذاته الله فهي إيمانيه فهي إيمانيه فهي إيمانيه أكو ذاته أكو ذاته في اليوم da ćete tati pred njega odgovarati za ono što ste radili valike hajrun va ahsenu te uvila to je bolje nego šta nego slijedenje svakasnih onih koji će reći brugačije nego Allah i nego pregambara va ahsenu te uvila i nakraju će imati bolje rješenje makar vam na prvi pogled to bilo nerješivo teško privadljivo na neki način ali vi to prihvatate otvorenog srca zato što dolazi iz parinog izvora dakle u onim stvarima Allah Zarašanova upučuje kako treba da postoji da je Allahova riječ riječ Resulu Allaha sallallahu alaihi wa sallam neprekosnovena da se ne smije preko nije prelaziti i zato Allah Zarašanova počinje suru suru to Luhuđu radu Ањесима يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا قوم المؤمنين أو الكوفرية لا موجته تلاغيت اسفد Allaha و رسوله. бојте се аллаха. солади пролазите пред аллаха и po посланика. немојте радити по свом i neka taj rad ljudi vaš u izra Allaha ubojte se Allaha znajte da ćete govaret za to dakle to su principi u pogledu isla, islama sada ostaje pitanje da se ne njega odgovori mi ćemo naći međulemon naći ćemo da ima raznih tumačenja ajeta više nije govor o primjeri ajeta ili hadisa ja kad nam ajet i hadis da dakle, ću po tome i to je ovdje prihvatljiva stvar kod muslima pravih. ali ima još to drugo način ja ćemo među ulemom one koji za isti jedan te isti AIS ili isti hadis nalaze različita mišljenja to se dešavilo među osadima to nije nešto posebno ali mi imamo mišljenje koje je zasnovano i mišljenje koje nije zasnovano koje ne svoje osnove kako to da poznamo šta je u tome ispravno šta nije jer i ovaj kaže, kaže Allah i onaj kaže kada je Resulullah šta od toga da prihvatim opšti princip je jasan prihvatanje Kur'ana i Sunnjata A šta ću radit kad i ovaj i onaj kaže i svi kažu kažu ima neki deliv, ima neki dokaz Podijelili su židovi na 71 frakciju, podijelili se kršćanima na 72 linih, podijelili se ovaj umetnost na 73 frakcije. Stranke, partije, grupe, društva, organizacije, kako No i ih. Svatka ima posebno svoje myšljenje, svatka ima nekakve spred, programe akinevskie, vjerske, koja je to ispravlava? Onda kao da, da kaže Resulare sam sam prijedin, pa kaže, veće uđe hrnemo si mjednoj e, velika i teška pricja a shabu malo pitaše koji to može i će a onda i bol oni koji budu kao što sam ja danas i moji ashabi odgovor ja sam odgovor ja Na postavljeno nam pola pitanje kako postupiti u dotičnoj situaciji kada mnogi ajete oti tih frakcija takvi koji upotrebljavaju ajete kao dokad, upotrebljavaju sunet kao dokad, ja šta treba učiniti da učinimo. Ko bude, onako kako sam ja i moji ashabi. I umjer potenciran i ponavljam, da izučavanje sire, biografije Rasulullahove sallallahu alaihi ve sellem, ima mnogo struke svoje fajde i koristi. Izmed ostalog, da upoznamo praktično Kako je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam primjenjivao islam? Kako je živio na ome svijetu? Kroz kakve je sve teškoće prolazio? I kako je nalazio rješenja za konkretne probleme koji se i nas tiču? Otvije smo već spominjali i naglašavali da on nije došao tek tako nismo svjetlite činilice ali kad dugne razmišljivo mi je često zaboravljamo šta to znači? jer mi izabiremo kada ćemo došlo na ovaj svijet ne odlučujemo nimi ni naši rote i niko na dunjaluku s jedini Allah djelašanom tako i Resul Allah znam, nije došao od sebe tek tako na dunjaluku te, te godine se robio kada je učinio liđu sre po Allahovom planu i programu jednom u Kadaru. I šta je sada? Pazite. Došao je u određeno vrijeme. U određeno mjesto. Među određene ljude i u određene situacije. Nemo ja ovako pripremio. Treba da prođeš kroz sve te događaje. Da bi tvoj život bio primjerom ljudima dok i dana. I da ništa u svome životu ne propustiš, a da to Praktično ne primjeriš i pokavljaš ljudima kako treba da bude. I zato ćemo ga da je u amerikanskom periodu tri nezgojira progaljan bio. To je primjer ljudima kako treba u dotičnim situacijama. Kada Islam, kada muslimani budu poklađeni u određenom mjestu, u određenom vremenu, kako treba da se ponašaju, što treba da radi. Pa onda hijra. Iza muslimana u abesiljenju, pa vraćanje pa Iza Rasulullahu alaihi sallam u Medinu, pa nakon toga stvaranje jedne čvrske zajednice, pa borba, pa sve šta je bilo i šta se desilo. Sve na netopovka, do kijamečkog dana. I za to, kada vidimo ta razinuženja, najbitnije nam je da se vratimo na plaću Rasulullahu alaihi sallam, da se prizrepimo. Da li ima nešto slično u njegovom životu od tih događaja koji su se desili da možemo to uporediti sa ovom današnjom našom situacijom i sa konkretnim problemom. Nićemo ćemo one samo navesi neke primjere da bismo vidjeli kako se nalazi rješenja za dotičene situacije. Pogledajmo nije to tek tako preneseno nema nije to tek tako se desilo došli su da su ovom lahom ali im sad preserano jednom prilikom i rekli mi da ćemo ti ako ti je stalo do toga vlast u neki želit ćemo te prvakinjom našom stakupit ćemo ti toliko i netka da ćeš biti najbogatiji među nema da ćemo ti vlast postavićemo te krajem našim Samo pod jednjim uslovom. Nemoj to govor što govoriš. Nemoj to širit. On od svog edeba i ahlaka sad čekao je, je dok oni taj svoj govor. Da je on to rekao svome aniđi Ebu talimu, koji je došao ispred tri mušnika koji su ga poslali da prelese svome vratiču, da mu prenese tu poruku prvaka Kureša bilo kako bilo rekao je Rasulullah a. na tu ponudu kada biste mi dali a vi znate vrlo to dobro kada biste mi dali sunce u desnu ruku a mjegdes u lijevu ja se ne bi odrekao onoga što mi je Allah d. dao da obavljam ne biste odrekao ove vjere drugim riječima kao da im kaže slušajte mi dobro ja nek da se vi mučite oko toga puno, ja ću vam ukratko reći a vi ste dovoljno pametni da možete shvatiti i razumiti a ako nećete onda se inači evo vam primjer jedan ne samo to što vi dajete tu vlast ne samo i imetak taj položaj i sve ostalo što spominjete nije važno on čak ni da ga to Nebo kaži kad ste mi dali i sunce i mjesec Šta kaži Kad biste mi dali Kada biste mi nudili I ono što mi ne možete dati. I ono što ne imate Biva bolje ono šute Ne ima pa ide o toga što je govore. A kad ste mi dali i sunce i mjesec A vi to ne možete dat Ali predpostavimo Kad biste mi to dovateli toliko u da imam Da se ja odreknu dove vjeru Ja ti nije niče odreći Sve doba, ne ima pa ide o toga I riješi Zašto Ti je se še i ta lako doći Da kaže Slušaj, oni ti daju vlast Kad dobiješ vlast Kad budeš gospodin među njima Sad prvo ti bio Evin, tako ste zvali Pa kad ti proglasio poslanstvo Najgorijim imenima Govorili o tebi Sad kad bi ti postao vladar Oni bi te poštovali Oni bi tebi často davali I onda je tebi lako Doširiš jeru kad i mojme tako govorim pa i ipak podijeliti zavoliti pa će ovo u ispaćeno biti ništa malaula ensa bitnake la kad kit takrkanu ilayhim shay'an şey qalila ilan la azakna ka d'at al hayat wa d'at al mamat summa la takidu lak bi alayna wakeel Da te nismo učvrpili na pravome putu, umalo, ne daj Bože, mogao si im popustiti. Kako popustiti? Da popustiš u tome davetu, u širenju islama, da ušutiš, jer nije samo greška reći klivo. Mi ne govorimo o takvim ljudima uopšte, to je jaka stvar nego je greška ako znaš hak i istinu da tu istinu ne širiš, da ušutiš Resul Allah A.S. kaže onaj ko zna istinu, a ne govori to je to kao šeitan kome su uzde stavljene Dakle to nikada opasnost toga, a ovaj žalovu kaže u kurani oni koji kriju, ne oni koji tumače krivo pusti njega se riješe na stvar je, ne oni koji kada će išla, hlopavi, pusti to, nek oni koji šute, samo šute, pa Bože, zar neko može biti kažen za ono što nije uradio? Kačno može biti kažen, zato što nije se uradio ono što ti naredio. Zato što si tom šutnjom zarađivo. Jer te na neki način ta tvoja šutnja plaćena. Hak i istina se mora dostaviti kada bi glava išla s ramena. to je ivan? Vjeruješ u Allaha i u Njegovu nagradu. A drugi ne ni u Allaha i ni u Njegovu ni, ni nagradu, ali ti dođe i kažu, e, drugačije je. Drugim rječima. Kažu, tu nije to sa Allaha kažu, ovo, tu ja kažem. Dunjavuk je ovaj, kad rođe dunjavuk, nema tu še ništa. E, imamala. Nije tako, ko što vi kažete. I ne smije čovjek tome poprostiti. I kaže da je sina, upravo taj put saznania života Resulullahovu kako je on postupal šta je radio kako od sve probleme prolazio i kako je iz nich zlazio ovo jedan primjer kako su so pokrušali mušici da zavaraju Resulullah i kako im je on odgovorio Kaže vallaj za rešanju da ti nismo učmrtili da Bože ti bi skrenuo Jer njemu je bilo žao, noći nije prostavao, teško mu bilo, zato što njegov narod ne vjeruje, jer je svojim očima vidio od svoga imana čvrstog, kada mu Allah kaže, Ti ime džehennem e kalet mir sada, džehennem je pripremljen gotovo, već je stvoren, pripremljen, kogod ne vjeruje, on kao da ga vidi svoj očima u džehennemu, bio ovaj, bio onaj, bio mu drag kako god bio. Žal mu bilo, teško mu bilo, imali kakav način da ja te ljude vamo silom se ne može to, silom se ne otvaraju srca, nego zatvaraju šta, šta, šta je mogu uraditi ja kao Allaho poslanik, to je mislio. I na ja često njesta Allah Jerushanu u, u Koranu kaže, umalo da ti sebe uništio nišći. Malo je samo da ti sebe uništiš. Kako da te uništiš? Od te brige, od te tuge, od te teškoće. Jer gore je briga i teškoća odinja, ne nego bolesti kakve. Čovjek od brige i od teškoće može objeliti, može oboliti i smašta drugo. I on je prolazio kroz to teško stanje. Kroz stanje te tuge što njegov narod neće da prihvati hap i istinu, kao da ih je vidio u džaheljnomu. Pozivao ih u tog teško je bilo zbog tu njihovog kufra došli su isto tako i rekli mu hajde makar da te nagudim. ako ne skroz ostavi hajde ostavi da ni jedan dan obložavamo Allahe samo Allah a drugi dan pusti za da mi ove naše malo kipove obložavamo zašto to pa kori im korite ti kipom kao kipom korite im Vrta, ko toga tako misle smatraju, od toga žije, od toga nije Ne boravili na Allah, koji ih je stvorio, da je kadar, da je in zadnje nafaka. je, da im vrati to zdraje, da je in zadnje ponovo. Kroo življavaju smrči, on je kadar sve, da učini, to je Allah bih daša. To je za boravili. Kad smo došli sa tijem ternogom, Allah odlo interveneše. رتئيب أو الله تسمع نشاء يا أيها الكافرون أو كافرين تو قرد النازل يتو قغال دراجي مؤلاء كافرين تو صنع لفضل اللي مره دوبر قد ينوح ستتزابير أو كافرين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يا ميكدا la a'budu ma ta'budu neču obožavati ono što vi obožavati wala entum abidu nema a'bud mi zičete vi i kada koli ste inači i čuli ste Allahov govor mi zičete vi i kada vjerovat teške se to riječi. wala ene abidu ma abedtu a vi vrlo dobro znate da ja nikada u prošlosti nisam obožavao ono što ste vi obožavali pa kako se nadate da će ja to u budućnosti rali vola entum abidu nema abud niti ste vi ikada u prošlosti obožavali ono što ja obožavao ujte mužnici bili i tako ćete i ostati lekum dinukum volia din ja, nešto sam vama vaša ne li Allah tu direktno se umješao intervenciju učinio ne može da bude čovječajstvo jasno ne može kod Allaha polovišno način kako ćemo mi Allahovu vjeru dostaviti uzimamo isto tako iz Sire Resulullaha Ali iz godina onih poteškoća kada su proganjali daje kada su zlostavljali svakog onog koji je javno islam širio znači kao jedan primjer jedan otvoreni primjer jel? iako ti primjer de desetini što ti ne ima primjer je buzera jednoga sahaba koji je čuo negdje u planinama čuvojći ovce da se pojavio tamo neki čovjek koji kaže da je Allahom poslanik i sa je svoga brata jer ne mogu oba dvojica otići a on hoće da ispita situaciju kaže ti ideš u neku rasti daj se o tom i tome čovjeku tako i tako jel šta je kako je interesivno Jeste veliki događaj ako je istinski poslanik mora moga slijediti ako nije ostavi pri sebi on sebi, ja sedi nema ništa s time i ovaj ode ulasku u neku Pitaju ga ti mušici. Dakle, to je ono što danas nazivamo informativna blokada. Ne daju da se ispina proširi. I kažem, što ti dolaziš vam? Što je granica? Došli na granicu, pasaš, da li mi šta hoćeš? Kaže, ja sam čuo da se tu pojavio čovjek koji tako, tako, tako kaže da je Boži je da ga je Bog poslao, da, to me interesuje. Kaže, džavaci doš vraćaj si. Nema, pa ide od toga. Tako, naražu, naražu i čovjek vidi šta je, kako je nevrijedi, oda ja nazad. Vrati se one svome, vrati, kaže, šta je bilo? Tako i tako kažu ljudi. Pa nisam kao da ja zato poslu, ja sam čuo da nešto kažu, a ovo da ti njega vidiš, da da pitaš, da njega ispitaš. Nis, nisam radio, oda ja samom. Truvaj ti ovce. I, uriđe u meku prasvi da se gdje prita na na ali u rabiju kaže kaze gdje je taj i i tako i tako koji kaže da je poslaje kaže eno ga tam vidiš ga u džami sjedi džami kad kažemo to je harbi ni šarik jel da kjada izdada je kjada postojala i priđe Ebu Zeru Rasulullahu alaihi sallam u tim momentima kada se dava nije smira širiti kada je to nešto bilo zabranjeno vidi mu i porazgovara sa Resulallam selam, vidi iz njegovog govora, iz njegovog ponašanja, vidi mu se izlika da je to Boži poslanik a.s. i prima tu islam odma i kaže Boži i će, ja ne mogu se strpiti, ja to moram kazat, ja to, nemoj, trebit ćete, hoću ila i ustane i kažeš, la ilaha illallah, bohamed rasullallah. Kad su ovdje kao da su jedna čekali da nešto se desi, odmah na njega navali i sprebijenju ga svega tako da jedna živlija u glavu. Pogledajmo teške citacije. U tom slučaju jeli postavimo se jedno pitanje, je. Jeli, jeli ne su ovavljali istavno postavljamo, bilo teško u tom momentu. I Zvite, kako mu teško bilo? Srce mu se što se kada je cijepalo. Ne može podnijet uradio bi nešto, ali nije vakar. Sada da uradi Prebiše čovjek Kad bih gledali jakšica kaže Bez nikakvog prava, bez nikakvog razloga Šta smeta? Njegova tlada koja je prijušla Ne, smeta kakvima Nije mogao resuma sa, U tom slučaju ništa S nagovom učiniti Dova svoj ima Svoj uticaj Ali dova je normalno U granicama Allahovih propisa U tome periodu, Allah nije odredio borbu što znači da je ustao on oh, ili neko da saba i da je rad tu neostupio, muslimadni bi skroz bili uništeni u tom slučaju Ne, nije još tada vakat bio Prolazi pored, porodice, jasirove Jasir, njegova žena, Sumedja Ammar, Ammar ibn Jaser, čini si da tog boza, tog saba njegovih roditelj, otači mat, pati i dmušici, na tome, suncu vrelo, nekankom, on projel vi si nira kovori, pored njih, pati, i kaže im, sabreni ale jacir, ke inna naujida kumul zemne. I držite sabun, poredičeva pol, jacirova, Vaše mesto u dženetu. Nađite se u dženetu. Kasije. Pogledajmo. Siru, pogledajmo. Izivo topi sa rasulullohova gađisatus salam. Poređeci da vašao položaj islama. Poređeci muslimane. U Mekanskom periodu. Ni možemo vidjeti sada jednu razliku kada ga opojevimo sam jednitkim periodom žena izlozi u čaršiju i oni židovi trgoci jedna čaršinska svjetina kad vidješe muslimansku ženu kao poluletni bukov neko hoće da je očiva pojene je neko na drugi način ali jedan žido Snagli, da je smoga snagi da je zamreže taj njen džibaby, taj njen pokrivač, za gori i djel njenje kada je subila i prodavala učarštje robu. I izvakao se posmijavajući se, to je misli malči, njenoj nošni, njenom dinuć, njenom Resulom Lahu, Allahom svemu, što, što je vezano za Čekajući šta će desiti, a i ostali to kao da teteri će u tome. Kad je žena ustala, otkrila se na da taj način, pokazalo, pokazalo se od žene ono što se normalno ne vidi na ulici. Kada je to vidio musliman, skučuje da odbrani tu ženu. Musliman nije joj ništa u rodu, ali ne može podnijeti da žena muslimanka, bude ponižena radim da svoje vjere i utome. Komešanje ubili su toga muslimana? Kada je Hadar došao do Rasulullaha a.s., rak diže, vojsku sprema i idu da se kazni to, je to je udar na ihlani muslimane, nije to stvar što je jedna žena ponižena sredna osoba omalovažena već je to stvar islama zato što, ona, zato što je to s njom učinjena zato što je muslimanka pogledajmo svi događaja i naših današnjeg stanja kako je nama raditi nama je tada da se upoznamo sa tom silom da vidimo kako je u određenim trenutima da u Laha, se u vlaha li znači da kako je postupao ti moramo biti svjesni jedne činjenice da kada uradimo onako kako od nas vjera zahtjeva prije da se radi o poklivanju, namazu e, uopstveno o svim našim radovima, djelaznostima, aktivnostima kada uradimo onako kako nam Allah propisuje pa nas nekakvi ovo dugnjalučki tako rekući musivati za deset on je društje bio Abab prijateljica Sad me ne volim nešto, sad me popreko gleda, sad ovako, sad inako, nemojmo da nam je to krivno, zašto? Zato što sam postupio pa Allahom popisaju, gotovo, bilo pravo ljudima i ne bilo. kad su jači imaju svoj status, kad su slabi znaju isto tako kako ćemo raditi i u svakom slučaju mi znamo kako ćemo raditi, kako treba da radimo. I, prvo mješto, Allah će rešati mu Rasulullahi a.s. Sa njegov je primijenio propise Allahove. A nakon toga treba da slušam, dužni smo slušati ulelu, kada kažu one koji poznaju vjeru, koji tumače po Kur'anu i sunnetu, kada kažu i kada kada objetni propise Islama u gledicama Kur'ana i sunneta. U tom smislu, Rasulullahi a.s. njegov je primijenio propise Allahove, sa Mendejish minkum daadi fasa yara kteleafim kefima ko bude živi o mene, meni ni dječam njaga razilajaj mislim rekej da uveri neodne se se narazilajaj ne medju kateri ba nekse razilaj zegda broda se razilaj dokihamec kodan nikad pene cestel to nije muskele to nije problem to je hajel papuk da se zavrat to je Ali drugo je nešto problem, ja te vas ne čula, ali sad joj sam upozorala, a tu je pitanje našeg muslimanskog razila ženje. A to je našim neprijateljima i dušmanima. Do toga je njima stalo da nas razglede, da nas podijele, da nas, da nas raspavi i da onda mogu raditi, da će nas i nasi igu. Da mjesto da mi njih bijemo, da se mi muslimahli međicom na a da oni sjede i da teferi će samo da gledaju kako mi jedne druge ništine ko bude živio poslije bene vidneće mnoga razvilaženja što da radim Allaho poslaniče reci nam aleykum bi sunneti držite se mnogo sunneta normalno držite se Kur'ana i sunneta Kur'an i ja sam Uopšteno, Kur'an govori o stvarima, ali sunneti praktično kaže. Nije to sunnet tek tako, hajde, po sunnetu radite ako radiš lijepe, ako ne uradiš, ne imaš hrijeha. Ne, ne, ne, Sunnet je život prakšta islama, to je sunnet. Ako bismo odnjeli samo za Kur'an, ne bi smo znali kako ćemo klanjati, kako ćemo postiti, kako ćemo hađi obavjet, ništa. Kur'an su obstanja čela, vjerozakoni, zakon, pravo, ali su mjeg je razradio, su je praktično pokazao što treba da radim. I zato, Resul Vala to Fatos Salam, ne dulji ugovor, ko ste mi duljim. Ne, u njega su kratke riječi, vrijedne riječi, kad koju kaže na mjestu. Ne treba ništa iz dolaz Mi malo poslije smo se udajeli od tog zlatnog doba islama. Tura vam se proširim u govor. Moram malo više pojasniti. Jer grijesi tuđi na naše duše, tuđi na naš mozak, na naše znanje, na naše srce. Pa treba ono što Simo govori, za 5 minuta, a to treba reći u 50 minuta. Možde da do drugog vakta kad će treba ti više govor. Zamislovali ste kako Salah kaže, khayrul khuruni qarru, thumma allazina yalunuhum thumma allazina yalunuhum. Najbolje što je moje, zato Oni koji dolaze, zatim oni koji dolaze, i tako nastavu daljeti. Dok javsko udanati. Sve slabije dolaze. Sve tanje tanje. Dok ne dođe, ko se ne kaže na hadisiva, neće nas upeti sudnji dan, dok na ne bude, dok na ne budu ljudi podali, ne znajući la ilaha illallah. Ne znaju. Ili će govoriti, tuli smo naše pratke da su govorili nešto, la ilaha illallah, ne znam šta je. Takve, kija ki danše na sur na ove najgore, dao ne koji kakve vrijednosti ne imaju. Na takkle dobro dojanostiski da. Halikum bi sunneti, Drnice se moga sunneta moje praksi koja praktično Islam tu manjči. O surnetel hu pa je rašudiive vdadi. I ispravnih slumanskih vladara a to je drugih madizima pojasnio koji su to zapravo pojasnio je koliko će biti ta pravedna islamska vlast koliko će krati godina kada se uzme i tačno podijeli po godinama i zađe da je to vlast prve četvorice halifa Ebu Vekra, pa Omera, pa Osmana pa Ali dakle praksa ta nam treba da bude uvnik uvzorom u nasim životu عَبْدُوا عَلَيْهَا بِنْ نَوَادِ ale mi je to je dovolno padite padite uvrlo dobro kad každemu da Resulullah uatije działami al-kelin šta to znači Allah mu je dao da njegova jedna rieč i ma desetne znacienia neraznici te znacienia može i wakum olinak to. Nego, tu kratko, kaže puno toga. Vidimo da onda Mahadeus um, ne spomije Kur'an, zato što to podrazumijeva. Neko će uzeti da sunet, a ostaje Kur'an, nije normalno. Ne mogu će zaviti uopšte to, to. Dakle, kaže, držite se što je rješenje, kaže, držite se nog suneta. Što se podrazumijeva, držite se Kur'ana, normalno. Šta da je? I suneta u ne pa je raš znači da je vrlo važno zašto Hulefa ar Rashidina narav, nije dovoljno narav nije dovoljno da se držimo sunneta Rasulullah ovo zala i sače sema što sad da se držimo sunneta Hulefa ar Rashidina e, eh, zato živ bil što ima ljudi koji proklini u te Hulefa ar Rashidine a na njima je sa Allahovom pomoću očuvan islam sakupljan Kur'an čuvan sunnet i džihad vođe na njimovim rukama. I oni koji hoće na jedan podaon način da sruše Islam govore protiv tih prvih Hatshaba. Ako pitamo kršćave koji su najbolji ljudi, ljudi, reče oni koji su uz Isusa. Židove kad pitamo koji su najbolji ljudi, reče oni koji su uz Mojsija. Muslimani, normalno, najbolji ljudi su Hatshavi. Ali ima onih koji kažu nekto su najgori ljudi, neuzovila. I kako da nam Resul Allah a.s. kaze to i to će se desiti. Kako to? Otkud mi možemo to tako tumačiti? Vrlo jednostavno. Zato što nas je obavijestio Resul Allah a.s. U svojim hadicima da će se pogledati takve efekte koje će biti opasne po islavi. Koji će, će prestaju muslimanima ali sa islamom nemaju ništa jer islam forma, islam je i suština i forma jer islam samo riječi nego je i dijelo i primjera islam nije izmišlja novi stvari nego je islam sređenje i tebi je ovu vala tebi tebi sljede se nemojte novo je rekao da će saharijđije pojaviti je rekao za neke stranke, za neke grupacije koji će govoriti za se bada ti koji su izašli iz Rekao da ste pojavili. Tako je i u ne Hadis. Svatomu da njegove riječi nisu uzalo određenje. Držite se Boga Sunneta. I slatateo najdenjem riječi. Ne kaži Kur'ana, jer podrazumijeva Kur da, se Kur'an. Da će vjerujte se Boga Sunneta. Dovolno i držite se Sunneta kula Ta'rasi Dina, ja ne dajete iko da okaja ja tučavnu generaciju. Razdite ko što su oni radili bićete na Hayrun Salah jel to doložno i još jedan šarp koji je to azzu aleyha bin nevajiz nije se Resulullah aleyh sato sram u ovom hadisu zadovolio s da kaže smijedite i gotovo ne slijedjenje kaže on nam je na način šta kao što nam je rekao što treba da smijedimo kaže nam i kako treba da radimo i nije se zadovoljno da nam samo kaže stvijelite i gotovo stvar, ne primjerom nam, nam pokazuje pa kaže čvrsto se toga prihvatite abdo u alaskom jeziku znači zagrizi nešto a kad čovjek zagrize je to lako zagriza, ne nesto čvrsto i nešto jako zagrize drugo Idemo, tumačimo ovaj hadis, riječ, riječ, riječ, riječ poriječ. Da bi se oga shvatili, jer nije ništa uzal od Allah ga je učio, pa ga je lijepo naučio. Allah ga je odgojio, Allah ga je odgalio, pa ga je lijepo odgojio. I ko se može bolje od njega pohvali, da ima bolji odgoj, i neće je znanje od njega. Kad ga je njega, bih rekao, pa Allah odgojio i učio. Pa kaže, držite se, zagrizite praktično, na njih nelađi to su zubi očnjaci to su zubi dakle toliko za čvrsto držite toga, nije vam biti dovoljno, zašto nam ovako govori, pa zato što se ovo tiče umneta, zato što se ovo tiče dženneta i dženjema naših ustavka, naših života mi ne imamo drugog života na dunjalu kada dođe kako radiš, tako ti je. Šta zasiješ na Dunjavuku, to ćeš, ćeš pozniti na Heretu, ne, ništa se dugo ne nadaj. Niko drugi neće doći, nije sve podgovarati za tebe. Niko drugi tvoje klijeve neće pomijeti, niti će tvoje sve rado uzeti. To što zaradiš, to je tvoje. Zašto vam to govori? Zbog velike valnosti. Neće biti dovoljno da vi samo tek tako slijedite, ne. Već se čvrsto drže kao da zubima očnjacima to prihvatite jer će takvi i drugim rječima na citneti nastupiti da onaj ko bude se držao ali to njegovo držanje bude o da će lahko moći otrti i zato kaže čvrsto se držite Allahovog užata i ne moći se razjedinjavati jer ti citneti mogu dati ko se lahko prihodi toga da može vrlo lahko i podiziti. držite se kaže da je moga sud i čuvajte se vidata, pa im nekulle vidatim balale, nekulle balale tim fin tim nar. I u kažnjima nakon toga najedno vrlo opartu a to je namrlo jedan opasan postupak, a to iznišaj novotarija vidata u vjer. Sve ono što je mimo islama, sve ono što je suno na alim sa pre sva nije radio, nimi i ne snimo i ne treba da radim. balale, a svaki valao podi na uzubrila u zahenem, na stran puticu. I zaista kad ovo ne razmislimo, naći ćemo, kroz ove ajete, kroz hadise, i kad dobro razmislimo inovo značenje, ino jedan jasno odgovor kako mi treba, i mora da poslupamo u našem svakom nevnom životu, kroz fitnete i uskušenja, kroz koja polazim. Jer je inak Allah da vremenu. I ne vjerujem do kadaje koji se dešava di ko što mora mo proći da bi nas pitao Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an illa anta astaghfiruk